a oh. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه wa kulli manih teda bi hedje, wa stenne bi sunneti, wa ktefa atharahu ila jomit dini, wa ba'rë. Falenderimet dhe lavdrimet i takojnë vëtëm Allahut fuqiplot, Allahun e falenderojmë prejti në dimë dhe fali kërkojmë. Nërsa për shëndetjet tona, i adërgojmë si zakonisht kërjesës më të zedhur Muhammedit, alejhissalatu wassalamë, familjes, shokëve, edhe të gjithatyre të cilët e pasojnë në rrugën e tij me sinqeritet dhe dinjitet deri në ditën e llogaris. Të nderuar vëllezër besimtarë, jemaat e respektuar. Njerëzit nuk kanë nevojë për teoricient, të cilët flasin e nuk punojnë. Njerëzit nuk janë holumtim të njerëzve se lë ftojn thrasin, promovojn vetëm me fjalë. Po para së si gjithash, janë holumtim dhe kërkojn xhej njerëz, se lë jo vetëm me fjalët, por me veprat dhe me punët e tjera ftojn në moral, ftojn në në gjëra të cilat kan njerëz të nevojë dhe kanë dobi prej prej tyre. Jo rrallë kanë ndodhur që njerëzit zgënjehen për shkak se emrat të mdhënë nga skena publike kanë folur mirë, kanë thënë fjalë të mira, ndërsa kur janë zbuluar sekretet e tyre, atëherë është parë se ata nuk kanë përbash AZ me sinqeritetin. Ne melen Allahu xhelleu ala Sot para jush nderuar Allahu subheshtuar do të prezantojm personalitetin e një njeriu i cili ka qenë njeriu më i kompletuar i mendshëm, ka qenë njeriu me personalitetin më të përkryer, ka qenë njeriu i vetëm i cili meriton të pasohet në çdo gjë. Ky është Muhamedi alayhi salatu wassalam ndaruar vëzhgjerë besimtarë sot do të mundohemi që në këtë ligjërat para namazit të xhumas të përshkruajmë detaje nga shëmbëlltyra Muhamedi te alejhi ssalatu wassalam zbulojmë imtësi holësi nga figura e këtij njeriu të madh i cili ka arritë që me gjithë kalimin e këtyre shekujve të mbetet prap njeriu që pasohet mësë shumë të në ruzullin toksorë. Para prakisht, po kam dëshirë që me ju diskutojmë për një element para prakë sa i legjerate. A thua valë, muslimanët, kanë drejt që të mburen me trashëgëmin e tjyra apo jonë. E dini fare mirë se në këtë botë njërzit janë të prirur që thirën të, të kaluarën e tjyre, pavërsisht Se a është e mirë apo jo Edhe sot e kësa e dite Egzisojnë mite, egzisojnë legjenda Me cilat njërzit mburën Po është që di se edhe i dhujtart Edhe më katart E kanë arsuetu të kaluarën e tyre Pikrishnë në këtë aspekt Kër Muhammedi Alehi Salat vë Seram I kaftuar në besim I kaftuar në dhurimin Allah dhe Gjellewalem Arësia pëse kanë refuzu Muhammedin a.s. Ka qenë trashëgëmija tyre, kanë qenë para arësit e tyre, kanë qenë të parët e tyre. Dhe Allahu Gjellewalan në Kur'anin famlart, i përshkruan këto bindje, i përshkruan këto fjal, edhe thot, belkalu, inna u agjedna a ba e na, wa inna ala a tharihim muhtedun. Thanë jo Muhammed, Ne nuk e kemi ndërman të ndërojmë fe, ne nuk e kemi ndërman të, përfaqo, të, të përqafojmë fejnë tënde, për arsui se ne kemi vendos që dë vazhdojmë me adhurimin e putave, me adhurimin e idhujve, për arsui se kështu kanë veprun edhe të parët tonë. Dënë thot, këta njerëz janë burë me një të ashëgëmi, e cila ka qenë të ashëgëmi më katësh, të ashëgëmi gjunahësh, Trashëgimi gabimesh E ne të ndërruar lëzër besimtar Si musliman Si njërzë që kemi besimin më të pastër Si njërzë që kemi historin më të bujshme Si njërzë që kemi figurat më të ndryshme A nuk kemi drejt në burëmi me të kaluar në ton Allahun në Kur'anin famlart Ka aludu në një gjatë tila dhe ka thon Kun të më kajra ummetin O kërëgjetin në nas Pse të mos më burë e në jo Se të mos ndiheni krenar për të qenë juaj, kur jo jeni ummeti më i mirë që ka dhënë fytyrën e dhëvës. As një popull, as një ummet para ne, që kanë qenë, nuk kanë qenë më të mirë se si sa ummeti Muhamedit alayhi salatu wasalam. Jo për tjetën, për arsyesë se ne jemi ummeti i cili ordhërojmë për të mirë, ndalojmë nga keqja, edhe e besojmë Allahun xhelleu ala pra dalojmë prej mëteve tjera me dy karakteristikat themelore e para, besojmë në lahën edhe e dyta besimin ton e shprejim e praktikojmë, e zbatojmë praktik duke i thirë njërzit që të veprojnë mirë dhe duke i ndaluar nga ekeqja edhe në këtë kontekst nuk ka munësi që të krasohet kjo trashëgëmi e mirë trashëgëmi që të rrët në adhurimin e zotit me trashëgëmin e cila të rrët me i adhuruputat me i adhuru idhujt, me, me adhuru zota, përveç Allahut Gjellewa Alam. Allahut ka thonë në Kur'anin famlartë, e fe ne gjialu lë muslimin e kel mugjërimin, me alekum kejfe të hkumun, apo me ndoni se vlen me i krahësu muslimant me kriminal, qëfar gjukimi është kë, qëfar gjukimi për bëni, nuk ka munësi që muslimani, i sinqert, të krahësot me muslimanim katarë, Nuk ka mësiçë muslimani i sinqert të krahasohet me jo muslimanin, është gjykim i padrejtë. Pra ne kemi drejt të mburremi për arsye se përveç këtyre, kemi edhe profetin e cilin Allahu xhellahu 'alaam e ka dërguar jo vetëm për arabat, jo vetëm për kohën e tij, por e ka dërguar për të gjithë njerëzimin, edhe e ka dërguar për të gjitha, për gjitha kohat. Ndroruar Allahu subhsitam. Muhammed Aleyhis Salatu Oselam, si që kanë konstatuar djetarët, është njeriu i vetëm i cili pasohet në gjdove primë të ti. E gjithjitë e Muhammed Aleyhis Salatu Oselam, edhe publike, edhe private, është fej për neve. Edhe gjdo detaj, edhe në familjen e ti, edhe në shtëpin e ti, edhe në adhurimin e ti, edhe në cilësin e ti si liderë, por neva është fe. Ne pasojmë atë në çdo drejtim. Allahu xhallahu ala ka thon Kur'ani famullart, "Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjullaha wal yawmal akhir." Ata njerëz celot shpresojnë ta takojnë Allahun, dëgjonin. Ata njerëz celot mendojnë se do të vdesin dhe do të dalin para Allahut xhallahu ala, le ta dinë se shëmbëltyrën. Modelin më të mirë në këtë bot e kanë Muhammedin Alehi Sarrat vë Seram Absolutisht në gjëgjë Dhe ndëruar kam dëshirë që ndalëm për sëqaruar një detaj shumërën si këton Ku ka qenë sekreti Muhammedit Alehi Sarrat vë Seram? Cilë është sekreti i suksesit Muhammedit Alehi Sarrat vë Seram? A është se Muhammedin Alehi Sarrat vë Seram ka qenë i menqër? Ka qenë i zgjuar? Ka qenë orator? Jo, për arsui se ka shumë zëra sot që thonë se Mohamed është njeri jo, më i sukses shumë histori, me zgjuarësin e ti, me, me, me zgjidhin e problemeve, me menajimin e problemeve, me qeverisjen, në regull, mirë po këta njerës që i thonë këto fjal, e adini se që ka synojnë në të vërdet? Këta synojnë se Mohamed Alehi Salatu Sera ka njerës ka ka ka bën një revolucion, një reform fal aftësive të tij, fal zgjuarsisë e jo fal pejgamberisë. Do të thotë këta njerëz mohojnë se Muhamedi alayhi salatu vesselam është pejgamber, ndërsa ne gjithë të gjithë e dimë se suksese, rezultatet e Muhamedit alayhi salatu vesselam në radh fal i detyroën kujt? I detyroën i detyroën shpalljes. Muhamedi alayhi salatu vesselam ka qen peigamber dhe suksesi i ti tij është jo si njeriu i thjesht, por si peigamber. Ndryshe, ndoshta pas, pas 20 vitesh, pas 20 vitesh do të del një gjeni dhe do të thonë një ky njeriu e sfidon Muhammedin alayhi salatu vesselam. Por jo, as kush nuk e sfidon për arsye se nuk ka peigamber më së Muhammedit alayhi salatu vesselam. Mubarakat selam Allahu jelleu ala Kur'anin famlar sa her çaje për shkrimë për të i parët mira, për shkrimë për cilësit cilat sigurojnë suksese, zakonisht ato i ja apërshkruan shpaljes. Muhammed Alehi Salat Vosaram ka qenë i ditur pse? Qfar fjallë shka folë Muhammed Alehi Salat Vosaram? A, a kanë qenë fjallë tia po fjallë të Allahot? Oma jenë të ku anil hewa, in hua illa wahjun juha. O ju njerëz, Muhammed nuk flet nga hëmandja, flet nga ajo që i shpall i madh i Allah. Fjalët e Muhamedit alayhi salatu vesselam nuk janë fjalë që ai i thot vetë vetes, por janë fjalë që Allahu xhallahu ala, siç ka thën, "Wa 'allamahu shadidul quwa", Muhamedi alayhi salatu vesselam, "allamahu shadidul quwa", ka mësuar Xhibrili. Ka ardhur Xhibrili prej Allahut xhallahu ala dhe ja ka sjell Muhamedit alayhi salatu vesselam shpalljen. Muhamedi alayhi salatu vesselam ka qenë ulzuar, ka ftuar në rrugën e Allahut. Pse? Për arsyes se Allahu xhallahu ala e ka përshkruar të tillë. Edhe thotë ma dhal sahibukum wama gawa. I dërguar juaj Muhammed, shoqu juaj nuk ka qenë i humbur dhe as nuk ka devijuar, për arsyes se e ka udhëzuar Allahu, Allahu xhallahu ala. Muhammed alayhi salatu wassalam ka qenë moralshum. Po kush i ka përshkruar tillë? E ka përshkruar Allahu xhallahu 'ala, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Me të vërtetë, ti Muhammed je në piedestalin më të lartë moralit, je në shkallën në nivelet më të larta të moralit. Do të thotë, e ka përshkruar Allahu xhallahu 'ala. Edhe misionin e tij, edhe edhe detajet e tjera të personalitetit të tij që gjithëta Allahu xhallahu 'ala i ka atribuuar shpatulljes së tij djansat Muhammed alayhi salatu vesselam kaqen i suksesshëm për arsye se se ka qen i dërguar i Allahut xhelle valan. Pastaj i ndëruar vëllazor besimtar. <coughs> një aspekt tjetër i cili e dallon Muhammedin alayhi salatu vesselam nga tjerat apo një aspekt tjetër që flet për suksesin e madh të Muhammedit alayhi salatu vesselam është se Muhammed alayhi salatu vesselam nuk ka qen i përkryer vetëm në një aspekt. Ta zëm sod ka njerëz se lot mund të jenë të mirë në diç. por nuk janë përkryer. Nuk janë të mirë në çdo gjë. Muhamedi alayhi salatu vesselam ka qen i përkryer absolutisht në çdo aspekt. Nëse e marrim pejgamberin alayhi salatu vesselam si dërguar. Ka qen i dërguari i fundit i Allahut. Ka qen vula e profetëve. Ka qen njeriu me të cilin Allahu xhallahu ala e ka lidh tokën me qiejin. Muhamedi alayhi salatu wassalam ka kumtuar shpalljen e Allahu xhallahu ala tek njerëzit. Do thot, ka qen formën dhe e ka kryer amanetin në formën më të mirë, më të mirë të mundshëm. Nëse marrim si burr shtetës, si lider Ka shein Muhamedi alayhi salatu wassalam pare, e cili ka themeluar shtet në baza të një kushtetute gjithëpërfshirëse, një kushtetutë e cila nuk ka diskriminuar. Pjesëmarrës në kushtetutën e Muhamedit alayhi salatu wassalam në Medinë kanë qenë edhe xhifut, kanë qenë gjithë ata se kanë banu në në në Medinë. Do thot Muhamedi alayhi salatu wassalam kanë qenë yrim. E cili një aspekt për gjithë dhe gjë, ka qenë gjithmonë i pare, ka qenë edhe komandant, edhe nuk ka qenë siguratat cilët janë fshehor, siguratat cilët i kanë dërguar ushtarët e tyre në vijat rëzikshme, për sa herë, sa herë kanë luftun, dhe beteja është ashpërsu, Muhammedin Alehi Salatu Veseram e ke pasë në vijë në partë frontet, edhe ka recitu si zakonisht Muhammedin Alehi Salatu Veseram, enën në biju Lakedib, e nëbnu Abdulmut Talib, o ju njerëz, o ju kundështat e mi, o ju armiqët e mi, unë jam profet, nuk friksojmë, nuk gënjej, unë e jam i biri e Abdulmut Talibit. Dënë thot ka qenë shambull në gjdo aspekt, për arsuj se nuk, nuk ka darë shë të fletë diqka, e pasaj me fjalet e ti, me fjalet e ti të kundështoj atëm. Muhammed A.S. nuk ka qeni mirë, Vetëm në punët publike, vetëm në punët shtetërore, por ka qenë edhe më i mirë në raport me familjen e tij. Ka qenë edhe më i respektueshëm, ka qenë edhe më efikas në punën me familjen e tij. Vet pejgamberi alayhi sallatu wasalam ka thonë khairukum khairukum li ahlih, a dëshironi të dini se cili është më i mirë për ju? Ekziston një kriter për vlerësimin tuaj, e ai është se sa jeni të mirë me gratujaja me prindrituj me me me familjet tuaja me fëmijët tuaj thot hu ana khairukum edh un jam më i miri prej jush për arsye se khairukum li ahli jam më i miri për familjen time don tho kaqen muhamedi alayhi salatu wassalam definitiv njeriu më i përsosur më i kompletuar kaqen muhamedi alayhi salatu wassalam më i mirë se na edh na adhurim E dinë Allahu Gjellewala, ja ka falë gjitha mkatët, ja ka garantu gjennetin, ja ka falë mkatët e më hershme, edhe mkatët e më vëndshme, mirë po prej namazit shumë, prej adhurimit shumë, prej badetit shumë, edhe kam të ti duke qëndrun, kë jam duke redzu kur anë, ju kan qa, ju kan ajtë kam, edhe kër e kam bytë, ja rësullë Allah. Pse po falësh ka që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që Kër Allahot i ka falë në katët, e dini cile ka qenë përgjigja pejgamberit a.s. A është ndalë me thonë, po ki drejtë, jam falë, bolë, po përshëjë. Jo, pejgamberit a.s. nuk është mashtru me adhurimin e ti, për kundra zinë, e ka thonë një fjalë që duhet jetë mësim edhe parim për gjithneve. Ka thonë, e felaj e kunu abden shekura, sa nëse zotim i ka falë mu gjunahët, A nuk duhet unë e me qenë në ropë falen dhe rus? A nuk duhet me qenë unë e ropë falen dhe rus? Pra me gjitha to veprat cilët i ka bo Muhammed e Alehi Salatu o Seram prap nuk kam e ndu për ndonjë se them, për ndonjë vetë mashtrim se unë kam bo vepra shumë se unë e kam sigur të gjennetin se me mun nuk ka për kundrazi e ka shprej modestin se aj për këto të mira që Allahu ja ka dhonë duhet edhe ma shumë edhe ma shumë me, me falendërua ta ndëruar dhe zërbesin të tarë Muhammedi a.s. salatu vë selam ka qenë dhe mbetet thyrë se mëj mirë në rrugën Allahut gjellë vë ala prej momentit që Allahut gjellë vë ala e urdëraj me ngritë dhe me kumëtum ja e ju hëllë mu dëthër kumë faëndër o ti imbuluar në ngritë në fene Allahut në ngritë në rrugën Allahut Muhammed alayhi salatu wassalam as edhe për një moment të vetëm nuk ka pushim por vazhdimisht vetëm kaftu në rrugën e Allahut xhelleu ala kaftu madje në momentet më të vështira të jetës së tij kaftu madje në momentet në frymarrjet e, e fundit që i ka pasur në këtë jetë aliu radhiyallahu anhu siç transmeton Abu Davud thotë se fjalët e fundit e Muhamedit alayhi salatu wassalam Fjallët e fundit që i ka thonë këtë botë, e pas ta i ka kalumë botën tjetër, kanë qenë as salate, as salate, o me meleket e i me nukëmë. Kujdesu një për namazin, kujdesu një për namazin, kujdesu një edhe për atët cilët, cilët i keni mpronësin tuaj. Në ruar lëzërbë simtarnë, këto janë generale për shkrimet e Muhammedit Alehi Salatu Veselam, për shkrimet e personalitetit të ti, Por po kam dëshirëshë me juve në minutat që na kanë mbetë të marrim edhe disa shembuj konkret për me pa se sa madhështor, sa i madh, sa burri i madh ka qenë Muhamedi alayhi sallatu wassalam. Edeni se është e pamundur, është e pamundur që jone një liderat, jone një libër, por me 10ra libra e me 10ra liderat me përfshi personalitetin e Muhammedit Alehi Sarrat Vos Sëram, për arësujë se e tërë jetë e ti është shambullë për neve, dhe rrëdhëm ishtë nuk ka mundësi që të përkuvizot në, në një liber, ashë më pak në, në një ligërat. Buhariu dhe musimi e transmiton një ras shumë interesantë. Thotë se një ditë pejgamberi Alehi Sarrat Vos Sëram, i ka ordruar disa prej shokve ti, që dëvëzhgojnë, patrullojnë. Dhe rrugës e kanë ndzonë në robë një njeri me emrin Thumame Ibni Ethele. Kë njeri ka qenë lideri, ka qenë kryetari e një vendit quajtur i emame. Ka qenë shumë i pasur. Njeri i cili ka posedua pasuri, po të njëtën kohë ka qenë edhe autoritativëm. E kanë marë sahabet, radhjallahu anëhëm, edhe e kanë lidhë për një direkut gjamis. E kanë lidhë për një direkut gjamis. Edhe ka ardhë pejgamberi, alehi salatu wa salam, edhe e ka pa thumamen këtë gjendje, të lidhur për direkut gjamis. Edhe e ka thonë, ma dhajnë dhe kja thumame, o thumame, Qëpar më ndonë se do të vëpraju në me ty? Të kemi në zonë, të kemi lidhë Qëka më ndonë se do të vëpraju në me ty? Tha, o Muhammed Ju dhejtu me këto fjallin Tha, o Muhammed Indi këjrë Tek unë katë mira Tha, in taktul dhe demin Nëse mbyt, e ke mbyt një njeri me gjak. Wa in tunë im, tunë im ala shakir. Nëse i bën mir, i bën mir një njeri që ta din. Tha, wa in kumë të turidu l'male, fesel të më shetë. E nëse të vyjnë pare, um ke, um ke bo rëbë, përshkak se dënë me marë pare prej meje, tha falë se t'japë së të dush. Përgambere a.s. Salatu vës. Salam, Ase dhe një fjallë vetë me nuk e tha, vazhdoj e fari namazën dhe doli. Deshit ja bëj me dije se nuk janë qëllime tona këtonë. Nesër mën prapë e pyti pejambere arehi sratë vë sëram, prapë njët atë fjallë. Edhe ditën e trejt e pyti, prapë njët atë fjallë. Pegambere arehi sratë vë sëramë në tha, atë liku thumame. Lirajnë i thumamen. Sëpëhan Allah. Thumame para me ndoni në fillim i tha, ja rësullë Allah. O, o Tha, in taktul, taktul dhe ademin Nëse mbyt mu, dije se pe kërcnon Dije se une e kam një fis që kan me u hakmer për mu E dyta, po dëshiron, tja të regoj një parin njërë zor Nëse mbon mirë, s'ka me të harru kur Edhe e trejtan, nëse edhe kjo zvlen Nëse je njerë që t'interesoin parët, je i korruptum Tha, po t'ja parës të dush Për jam verë, ari sa të sam, nuk e pranoja s'një si nëmbe t'y nëmbe e liroj ditën e tretë pas një kusht, pas një kusht e liroj. Edhe edhin ndëruar dhe zërbesimtarës që që farë bëri thumame, nështë atikusht për ju është këshme thonë o gjëfende, po a nuk është mungese mirësieljes që të lidhët një njeri për dureku të gjamis? A nuk është mungese edukatës që të lidhët një njeri për gjamis? Ne në vazhdim kësaj pëti të regjimi do të zbulojmë Se në fakt ka qene dukat Nuk ka pas mungese dukatem Për arsysin transmitimet tjera është vërtetu Muhammed e Alehi Saratu o Sëram Ju ka thonë sahabeve Mbaje një mirë I jep një ushqim bashdimisht Edhe pësë është i lidhur Pësë e kemi armik Mbaje një mirë Pegamber e Alehi Sadhu sa mordroj Edhe u liru thomame A dini që farve prej thomame Shpëtoj pëj armijëve në thojzan A me ndoni se thomame Filloi të vrapon edhe tik prej muslimanëve. A din çfarë bëroj thumame? Thumame shkojnë në vendin më të afërt u pastruan morrë abdes edhe u kthy prapë në vendin ku ka qenë lidhur. U kthyn në vendin ku ka qenë lidhur për ta zgjidhur shpirtin e tiksaj radhë. Erdh para Muhamedit alayhi sallatu wasalam edhe tha: "Eshhedu an la ilaha illa Allah" Ua është hëduan në Muhammeden Abduhuva Rasullum Tha dëshmoj se nuk ka zot përveq Allahot Edhe se ti je pejgamber Për arsui se të kërcnova së tute Ta përmenda bujarim pranove Të përmenda me dhonë pare së pranove Ti je pejgamber Para mendoni E mbajten lidhur Pse kanë bajt E kanë bajt për mja kalzu se qushër të islami praktik Nuk ka me qenë musiman veç me fjal Musiman duhet me qenë Duhet me qenë me vepra, edhe të ndërruar dhe zërbe simtarë, tregimi nuk më baron këto tregimi nuk më baron këto thëmame kër është në zonë në rob ka qenë duke shkun në meke edhe u këthy të pegamere alehi salatu vësam të aja rësullë Allah kur shokët e tu o më robrun unë isha duke shku për omre në meke apo mja pleje të pegamere alehi salatu vësam kileje edhe shkojnë meke, kur shkojnë meke, filoj le bejk Allahum me le bejk, le bejke le asheri ke lek, filoj me telbije në isame, duke mësi përshkru Allahot shok, ju afru njërës dhe i tanë, o thumame, a e këndru fena? A e kelon a dhurimin e putave? Tha e kumlon, edhe filune sulmune rahëm, ata nuk e njëfshin, dhejrës a e rrë dhe e bu Sufjani, edhe i tha, pse po e rehni një një njeri, për e cilit ne e kemi buken, për arësuj se mekeja është furnizuar me grun, me mil, prej, prej e mamës. Atëherë, kër e shpëtoj thëmamen, thëmame tha, Wallahe, as edhe një kohë kërë grun palejë në pegamberit, ale i sëratë vë sëramë, së kom javdhëm. Mas një kohë, me këpillaj në mbretëran një varëfrije madhe. Sa që njerëzit nuk ishin që kam në gronë. Armiqët e Muhammedit Alehi Salat Vusram, Ebu Sufjanit dhe tjere Që e këshin përgënjështru i kanë thonë se nuk je pejgan berë, po je faltar E këshin torturu, e këshin ra Edhe ma në fund e këshin dëbu prej meke, e këshin largu prej meke Shkuan të kë Muhammedit Alehi Salat Vusram dhe i thanë O Muhammed, a do të ndërmjet sësh për neve për arsui se na e patëm Na nuk kemi që kam e ngronë Nëse nuk ndanme tën tek Thumame, na kemi me vdekje. Para mendoni ndërruar Allahu el-Besimtan. Si do të, të kishte qenë gjendja jon? Ka shiar armiqve të cilët na kanë luftuar, na i kanë ndjekur shtëpjat, na kanë dëbum. A kishim më bën një veprë çfarë bëni Muhamedi alayhi sallatu vesselam? Muhamedi alayhi sallatu vesselam më një herë dërgoi një njeri tek Thumame dhe i tha, "Jepju grua." Edhe armiqve për arësysë se misjon e isem dhe ruar lozër besimtarë nuk ka ardhë për me i shkatru njërzit, ka ardhë për me i qniru zemrat, ka ardhë për me i bashkun njërzit, ka ardhë për me i të regu se adhurimi vetëm i takon vetëm Allahut Gjellewala, sigurisht se për temën fjalë ka edhe shumë që ka të flitet, por ne me lejnë Allahut Gjellewala, do të vazhdojmë në, në khutbën.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 أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فلن دريمت ذي لفدريمت مكل موري تكون فتما الله تفشف لور A të falenderojmë prej ti falje dhe ndihim kërkojme. Dëshmojmë se përveqë Allahu të askush, në asë një formë dhe në asë një mënyrë nuk meriton në adhurimin dhe lutjet tona. Siku që dëshmojmë se Muhammedi është të robi dhe i dërguar i ti i fundit. O zotë i unë të lusim që ta mshirosh Muhammedi në alejhi salatu o salam dhe ta ngritish në vlerën cilën, në pozitën cilën i a ke premtuarë. E po kështu të derdhësh më shiren tënde, mbi shokët, mbi familjen dhe mbi gjithët atë cilët e pasojnë në rrugën e ti gjennë amshim. Të ndëruar vlëzër besimtarë, jemi në pragë të një datet të madhe, jove të mpërrujmetin musimanë, jove të mpërrujmetin isamë, por për njërzimin e tërsinë. Fjala është për datën e lindje se Muhammedet Arehi, Hisaratu, Oseramë, Njeriu i cilin Allahu xhellahu ala e zodi për të bart mesazhin dhe shpalljen e fundit qjellore për njerëzimin. Megjithatë, jo gjith, gjith, të gjithë ju gëzuan lindjes së Muhamedit alayhi salatu vesselam. Jo të gjithë u ndan të kënaqur me dërgimin e Muhamedit alayhi salatu vesselam. Pa të atillt, të cilët e kundërshtuan dhe refuzuan misionin e ti, ma dje, nuk nguruan, ast shpifin për Muhammedin a.s. në mediat e tyre, atë shumë sa që sët me dëgjuar të emrit Muhammedit a.s. në qarqë për ndimore, dëbënd kuptorës sigur për dëgjon për një emër që sjel vetëm të liga. Por, në ruar dëzër vësimtar, pati dhe të atil, të cilët, Esën të bindur se mediat janë duke propaganduar kundër Muhamedit aleyhis salatu vesselam. Ndryshe ky njerëz, i cili ka bërë këtë revolucion dhe këtë reforma që më parë historia nuk i ka njohur, nuk guxon të jetë i tillë. Andaj të nderuar vështrimtar, kanë pyetur me kurajtje se cili është kontribut i Muhamedit aleyhis salatu vesselam për njerëzimin. Çfarë ka bër Muhammed (aleyhis salatu was salam) për njerëzimin? Cilat janë pikat kryesore të programit të tij, të cilat kanë arritë më ndrun një herë për gjithmonë rjedhën e njerëzimit. Edhe nëse nderuar vëllezër besimtar, kur ndalemi para kësaj datë, ndiejmë se ajo sikur është një shenjë përkujtuesse, e cila na përkujton obligimin ton që kemi qarshi botës për të pasyruar sa më dënjësisht dhe sa më original portretin dhe personalitetin e Muhammedit Aleihis Salatu Veseram. Andaj, dhezër të nderuar, më lejoni që në këtë khutbe, në këtë ligjerat, të përshkruaj kalimte disa prej pikave më kryesore të kontributit të Muhammedit Aleihis Salatu Veseram për njerëzimin. E para, Muhammedit Aleihis Salatu Veseram, Ishte njeriu Senin Allahu xhelleu alem e dërgoi për çlirimin e njerëzve nga njerzit. Ishte njeriu Senin Allahu xhelleu alem e dërgoi për t'iu thënë të gjithë njerëzve se ai i cili meriton të adhurohet, atij që duhet nënshtruar është vetëm Allahu xhelleu alem dhe jo njerëzit. Dhe jo sigurisht se e keni dëgjuar atë thënien e famshme të Rabi ibn Adi Etjeri në takimin me Rustemin, me një komandan persian, i cili e pyet se për çfarë keni ardhur në vendet tona, çfarë ju ka shtyr, çfarë ju ka motivuar që të largoheni prej shtëpive tuaja dhe të vëni në vendet tona. Ju thot se ne kemi ardhur për të nxjerrë njerëzit nga adhurimi i njerëzve në adhurimin e Zotit të njerëzve. Kemi ardhur që të nxjerrin njerëzit nga nënshtrimet nga robria që u abë njërzit në nënështrimin vetëm për Allahun Gjellewa Alam Kontribut tjetër i Muhammedit Alehi Salatu dhe Salam për njërzimin është se aji me misionin e ti me fene ti, me shpallin e ti me programin e ti luftoj besimet e trilluara luftoj bindjet e kota luftoj formët e gabuara të besimet edhe një fare mirë se njërzit kishte prej njërzit që dhe të Adoronin puta, por kishte edhe ata atill celot besonin walayadhu billah se Zoti ka djalë, se Zoti ka grua, se Zoti ka fëmijë. Allahu në Kur'anin famlarë e shpall kaptinën e njëshmërisë. Kul hu Allahu ahad, thuaj Allahu është 1. Allahu Samed, Allahu është ai i cili nuk ka nevojë për askën. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, asnu kalim Dhe as, as kush prej Allahut nuk kalin Dhe as gjë nuk është në gjajshme As gjë nuk i njësën Allahut gjëlle vë alam Pasaj të ndërruar lëzër besimtar Muhamedi a.s. është njeri u cili promovoj vlerat e tolerancës Allahu gjëlle vë alam e dërgoj për t'ju zuar njerëzit në rrugën e drejt Por nuk e dërgoj për t'ju a imponuar njerëzve fejn e ti Muhammed a.s. ishte vetëm kumtuas, i thyrte njerëzit në besim, por nuk ja imponon të askujt fejnë ti, për arsysë se Allahu Gjelle no Walla e kishte mësuar në Kur'anin famlart, la ikrahe fit din, nuk ka dhunë në fej, dhe kulil hakkum i rabbikum, fa men shafel juqmin, o men shafel jekfur, o Muhammed, thua ju se e vërtet ashtë prej zotit timë, Kjo është ajo e cila meritën të pasohat. Kjo fejtë duhet më diqet, ndërsa jo zidhë në vetë. Ndashit pasojni këtë, ndashit pasojni rrugën e shtrembër, e cila nuk duhet, nuk duhet pasohat. Ndërrua dhe zërbesimtarë, toleranca është imajë, është gjeja me cilën identifikohet mësë shumë të isamim. Nëse dikun ka tolerancë, ta dini se ka tolerancë në isam. Dhe këte kanë shprejhur Ma dje dhe jo muslimanët Njeri nga, nga e kaluara, nga antika Një pap grek E thot një fjalë për muslimanët Që vërtet në meriton për të thëmë dhe për të mësuarë Thot si kur të zhidha shanë Si kur të më ofroheshin zhidhje Që të zhenë dërmjet muslimanëve dhe tjerve Do të zhidhja muslimanët që të sundoj në vendin tim Për të vetëmën arsye Për arsye se muslimanët paktën nuk do të ma impononin fenë e tyre. Pra till janë muslimanët, nuk ja imponojnë as kujt fenë fenë e tyre. Pastaj nderuar vllazër besimtarë, Muhamedi alayhi salatu vesselam, dhe feja e tij do të mbesim përgjithmonë si prietarë në çështinë e mëshirës. Allahu xhellahu ala e dërgoi Muhamedin alayhi salatu vesselam mëshirë për të gjitha botët. Wa ma arsalnake illa rahmatan lil alamin dhe ne ty Muhammed të kemi dërguar si mshirë pa të gjithë botën, për të gjith gjithë njerëzit, për të gjitha krijesat, madje edhe për kafshët. Edheni fare mirë se Muhammedu alayhi salatu vesselam ka thënë se një grua do të jetë në zjarrin e xehannamit për shkak se ajo ka refuzuar që ta ushënjë një mocë dhe ka refuzuar që ta lë të lirë atë, dalë dhe të hanë dhe të hanë jashtë. Pastaj ndërrua vëllazë besimtarë Ummeti i Islam, aravelaata e Islam, shpalla e Islam, feja e Islam veçohen dhe kanë një karakteristikë tjetër që normal flet për kontributin e Muhamedit aleyhis salam e kia orse që të gjithë pejgamberët pa dallim janë dëvlerësuar prej muslimanëve. La nu farriqu baina haddin mir rusuli dhe ne nuk bëjmë dallime tek asnjë prej profetëve mohimi i vetëm një pejgamberi, ndërruar vëzër bësintar, në nënkupton mohimin e krejtë fesë. Mohamedi a.s. e merë një shambull, dhe thotë, ne pejgamberet, jemi sikur se vëzërit prej një babe. Gjithë e kanë një baba, mirë po nënat i kanë të ndryshme. Ne gjithë e kemi një burim, e kemi Allahën gjëllëwala, për shëriatet, legjistacionet, varsish nga koha dhe rëthanet, i kemi një burim. I kemi të ndryshme Pastaj në ruar dhe zërvesimtar Kontributi Muhammedit Alehi Salatu Veseram Do të mbetit si kontributi më i vyër Për shëqërin njërzore Për faktin se është i pare Absolutisht I cili ua ka para prir Edhe kartave në dërkomtarë për drejtët e njeriot Në hajin lamë të mirës E keni dëgjuar me djetra her Se Muhammedit Alehi Salatu Veseram Shkeljen e nderep Shkeljen e pasuris Vërasin e njeriut e konsideronë sikur të shenjë, sikur shenjë të rinë e qabës. Pra, sikur që nuk lejohet që në qabë, në harem, të bënë mkate, po kështu nuk lejohet që të shkeret në deri, që të shkeret gjako dhe pasuria, pasuria e njerëzë. Pasaj Muhammedi Alehi Salatu o Seram, ka dhenë kontribut të shquar në moral, edhe në farë mirë se Muhammedi Alehi Salatu o Seram ka qenë njëri ujë cili ka luftuar vërshdimisht, që sinceriteti, besnikria, thënjët vërtetës t'jenë t'i parët musimanit, ndërsa në asë një rësë të mosgënjej, të mosjetë arrogant. Dhe të Muhammed e Alehi Sarratu vësëram, një dit, pojë thojnë në disa ja rësullë Allah, a ke mundësi që t'malkosh filanin e filanin se po në bëjnë zullon, thë pejgamber e Alehi Sarratu vësëram, Inni lam ubath la'anan Allahu nuk më ka dërguar që un ti mallkoj njerëz. Un jam dërguar mshir, jam dërguar për për udhëzimin e njerëzve. Pastaj nderuar vëllezër besimtarë. Patjetër se duhet të fokusohemi edhe në një pikë tjetër të kontributit të Muhamedit aleyhis salam. Kjo është shumë e rëndësishme për faktin se në kohën kur Muhamedi aleyhis salam shpalli se urdhri i parë i Allahut po njerëzimin, nuk ishte besimi nuk ishte adhurime, nuk ishte namaze, por ishte dia i kërëbismi rabbi ke ledhi i khalëp, ledhome amrin e Zotit tënë pikrisht në këtë ko, në kultura tjera, në fejt tjera, në Evropën e Mesietës, shkendësarët ata cilët predikonin diturin, digjëshin, digjëshin për së gjallën. Dhe për fundë në ruar, lozër besimtar, islami dhe feja Muhammedit Alehi Salatu Veseram, shqyuan edhe për dy gjera shumë më rënsin. E para se feja, feja Muhammedet Alehi S.A. përpudhët me natyr shmërin e njeriut. Dhe tjetra, se në islam, prioritet për parësi vlerësim, nuk kanë njerëzit në bazë pasuris, në bazë pozitave, por këtë e kanë në bazë të devot shmëris të tyre, pejgamberi Alehi S.A. ka thënë, Allahu nuk shikon në ftyra tuaja, dhe në aspizionëmi tuaja, Shriqon zhamrat dhe në vejprat tuwa ya Akuulu qawlih edha Wa staghfirullah ahele Wa lakum fa staghfiru Alhamdulillahi wahib niam Wa munshi l-khalq Ba'd al-ramimi wal-adam Wa salatu wa salam Wa ala seydina seydil umam Wa ala alihi wa sahbih Ahli al-mfakhir wa al-kerem Ibad Allah Inna Allahe wa malayketa hu Yusalluuna ala nabih Yai wa aladzhin aminu Sallu alayhi wa sallimu taseema Dhargoni sallaban Bi Muhammadin alayhi sallam Dhargoni sallaban